Частина сімнадцята. Ульоху. Розділ перший. Припущення виборного Ренні, що ніхто не бачив, як Бренда того ранку підходила до його дому, було правильним. Проте її вранішні пересування не залишилися непоміченими і бачив її не хтось один, а цілих три людини, включно з тією, котра також жила на Мілл-стріт. Якби про це знав Великий Джим, чи могло б це знання його стримати? Навряд. На той час він уже цілком визначив собі курс і пізно було повертати назад. Проте воно могло би спонукати його до роздумів, бо він був думаючою людиною, свого роду, звісно, про схожість між убивством і картопляними чипсами Лейс. Після першого вже важко зупинитися. Сам Великий Джим не бачив ніяких споглядальників, коли спускався постояти на розі Мілл-стріт та Мейн. І Бренда нікого не бачила, піднімаючись до міського Майдану. І це тому, що ті не бажали бути побаченими. Вони ховалися всередині мосту миру, споруді, визнаній небезпечною. Але це не найгірше. Якби Клер Маклечі побачила сигарети, вона б до стоту отетеріла. Фактично вона могла би розкудактатись, як цілих дві тетері, і, звісно ж, ніколи більше не дозволила би своєму Джо водитися з Норрі Келверт, навіть якби від їхньої дружби залежала доля всього міста. Бо саме Норрі принесла куриво, зіжмакану дико пом'яту пачку Вінстона, котру знайшла на полиці в гаражі. Її батько покинув палити ще рік тому, і пачка встигла вкритися тонким серпанком пилу. Але сигарети всередині неї, на думку Норрі, виглядали цілком прийнятними. Їх там лежало тільки три штуки, але три – це якраз стільки, скільки їм потрібно. Кожному по одній. «Сприймайте це як ритуал принаджування удачі», – проінструктувала вона. «Ми будемо курити як індіанці, котрі моляться своїм богам про вдале полювання. Тоді це мусить подіяти». «Звучить гарно», – сказав Джо. Його завжди інтригувало паління. Він не міг зрозуміти, в чому його привабливість, але ж мусить в ньому щось бути, якщо стільки людей цим усе ще займаються. «Яких богів?» – спитав Бенні Дрейк. «Яких тобі заманеться богів?» – відповіла Норрі, поглянувши на нього так, ніби він був найтупішою істотою у всьому всесвіті. «Господа Бога, якщо тобі подобається саме він!» Одягнена у вицвілі джинсові шорти і рожевий топ без рукавів, з розпущеним волоссям, яке, замість того, щоб бути туго, до скрипу стягнутим на потилиці в повсякденно похідний хвостик, зараз обрамляло її лукаве личко, вона подобалась обом хлопцям. Вони були від неї в захваті, якщо по правді Я молитимуся чудо жінці, чудо жінка, не богиня, заперечив Джо, акуратно розправляючи вибрану ним сигарету. Чудо жінка просто супергероїня. А подумавши, додав «Можливо, найсуперовіша. Для мене вона богиня», – відповіла Норрі, спалахнувши очима з похмурою щирістю, якій неможливо було суперечити. Тим паче її висміювати. Вона теж акуратно розправляла свою сигарету. Бенні свою залишив у тому вигляді, як та йому дісталася. Бенні вважав, що погнута сигарета додає його образу кульності. Я носила браслети, сили, чудо жінки до дев'яти років, а потім я їх загубила. Гадаю, в мене їх украла та сучка, Івонна Недо. Вона запалила сірник і спершу торкнулася ним сигарети Джо, а потім Бенні. Та коли хотіла сама підкурити, Бенні його задув. «Навіщо ти це зробив?» – запитала вона. «Троє від одного сірника не підкурюють, погана прикмета». «Ти віриш у таке?» «Не дуже», – відповів Бенні. Але сьогодні нам знадобиться вся удача, яку ми тільки зможемо принадити. Він кинув погляд на свій велосипед, де в дротяному багажнику лежав пакет, а потім затягнувся сигаретою. Вдихнув лише трішечки і зразу ж почав кашляти димом. Очі йому заслізилися. На смак як котяче лайно. Багато курив різного, агеш, спитав Джо і сам затягнувся. Не хотілося виглядати слабодухом, але й закешлятись, а то й зблювати, йому хотілося ще менше. Дим був пекучим, але якимось ніби приємним. Може, в палінні щось таке дійсно є, врешті-решт. От тільки в голові трохи паморочиться. Не треба так глибоко вдихати, подумав він. Знепритомніти буде зовсім некульно, майже як виригати. Хіба що він знепритомніє в обіймах Норрі. Оце було б дійсно класно. Норі полізла рукою собі до кишені шортів і видобула звідти кришечку від пляшки з-під соку «Веріфайн». «Це в нас буде попільничка. Я хочу зробити індіанський ритуал куріння постійним, але зовсім не хочу, щоб ми підпалили міст миру». Вона заплющила очі. Ворушилися в неї тільки губи. На її затиснутій між пальцями сигареті зростав стовпчик попелу. Бенні подивився на Джо. Знизав плечима, а тоді й собі заплющився. «Всемогутній солдат Джо, прошу, почуй молитву скромного рядового першого класу Дрейка». Норі не відкриваючи очей, стуснула його ногою. Джо підхопився. Трохи очманілий, але не так, щоб дуже. Вдруге він затягнувся вже на рівних ногах. І пішов повз їхні стоячі велосипеди на той кінець критого мосту, що виходив у бік міського майдану. «Ти куди?» – спитала Норрі, не розплющуючи очей. «Мені легше молитися, коли я дивлюся на природу», – сказав Джо. Хоча насправді йому просто схотілося ковтнути свіжого повітря. «Ні, не через печію від тютюну. Йому навіть сподобався смак димо. Через інші запахи всередині мосту, трохлявої деревини, застарілого алкоголю і кислого хімічного смороду, який, схоже, здіймався від річки, що дзюрчала під ними». Це був той запах, про який майстер, напевно, йому сказав би, «Згодом він почне тобі подобатися». Повітря навіть поза мостом не було аж таким чудесним. Воно відгонило якоюсь вживаністю і нагадало Джо його поїздку з батьком до Нью-Йорка минулого року. Трохи схоже пахло в метро. Особливо в кінці дня, коли там повно людей, котрі спішать дістатися додому. Він струсив попіл собі в долоню. А розвіюючи його, помітив бренду Перкінс. Вона йшла вгору пагорбом. У ту ж мить його плеча торкнулася чиясь рука, надто легка і делікатна, щоб належати Бенні. Хто це? спитала Норі. «Обличчя знайоме, але імені не пам'ятаю, відповів він. До них приєднався Бенні. Це місіс Перкінс, шерифова вдова. Норі хвицнула його ліктем. Шефа поліції, Бовдуре. Бенні знизав плечима. Яка різниця? Вони спостерігали за нею просто тому, що там більше не було на що дивитися. Решта міщан перебували в супермаркеті, напевно, беручи участь у найбільшій у світі бійці за харчі. Троє дітей слідкували, але потай. Їх не треба було переконувати триматися непомітно, зважаючи на те цінне обладнання, котрим їм довірили опікуватися. Бренда перетнула Мейн-стрит у напрямку Престілл трохи затрималася перед будинком Маккейнів, а тоді пішла до садиби місіс Грінелл. «Давайте вже рушати», – промовив Бенні. «Ми не можемо рушати, поки вона там ходить». Бенні знизав плечима. «Велике діло. Якщо вона нас навіть побачить, ми просто якісь діти дуркуємо собі на міському Майдані. А знаєте, що ще? Вона може нас не помітити, навіть дивлячись просто на нас. Дорослі ніколи не помічають дітей». Він затнувся. «Хіба що тільки на скейтбордах!» «Або якщо вони курять», – додала Норі. І кожен подивився на свою сигарету. Джоківнув великим пальцем собі за спину. Наш він Рейнджер Бенні, де в приладнаному проти керма кошику лежав той самий пакет. У них ще є звичка помічати дітей, котрі бавляться з цінним міським майном. Норі встромила собі сигарету в куточок губ і відразу набула чарівно крутого – Чарівно гарного, чарівно дорослого вигляду. Хлопці повернулися до спостерігання. Тепер удова шефа поліції балакала з місіс Грінелл. Їхня розмова була недовгою. Піднявшись на ганок, місіс Перкінс дістала в себе з торби великий коричневий конверт. А далі вони побачили, як вона вручила його місіс Грінелл. І вже за кілька секунд місіс Грінелл буквально затраснула двері перед обличчям своєї візитерки. «Нічого собі, яка грубіянка», – зауважив Бенні. «Залишатимешся після уроків упродовж тижня». Джо з норі розреготалися. Місіс Перкінс, схоже, що з пантеличина якусь мить постояла на Ганку, а вже тоді спустилася сходинками. Тепер вона стояла обличчям до Майдану, і діти інстинктивно відступили в затінок мостового проходу. Таким чином вони загубили її з виду, але Джо помітив зручну шпарину в дерев'яній обшивці мосту і продовжив стеження. Повертається на Мейнстрит, коментував він. Ага, угу. тепер іде далі пагорбом, знов переходить вулицю. Додав свій голос Бенні з уявленим мікрофоном в руці. Відеорепортаж об одинадцятій. Джо не звернув на це уваги. Тепер вона йде на мою вулицю. Він обернувся до Норрі з Джо. «Як гадаєте, може вона хоче побачитися з моєю матінкою?» «Міл Стрит тягнеться на чотири квартали, чувак», – нагадав йому Бенні. «Які шанси?» Джо відчув полегшення, хоча й не міг собі уявити, яким чином йому міг зашкодити візит місіс Перкінс, навіть якби та дійсно йшла до його матері. Щоправда, мати дуже переживала через те, що батько залишився поза містом. І Джо нестерпна була сама думка про те, що він може побачити її ще більше чимось засмученою. Вона вже була, ледь не заборонила йому відправлятися в цю експедицію. Дякувати Богу, міс Шамвей відговорила її від цього наміру, головним чином наголошуючи на тому, що Дейл Барбара особливо підкреслив здатність саме Джо з його хистом до виконання цієї роботи. Яку Джо разом з Бенні і Норрі волів називати місією. «Місіс Маклечі» говорила Джулія. Барбі сказав, що якщо хто й може з умом скористатися цим приладом, то це, мабуть, тільки ваш син. А це дуже важливо. Джо радісно стало від цих слів, але поглянувши на обличчя матері, занепокоєне, змарніле, він засмутився. Ще й трьох днів не минуло, як опустився купол, а вона вже схудла. І від того, що вона не випускала з рук фотографію батька, йому теж ставало недобре. Це виглядало так, ніби той вже помер, а не просто застряг в якійсь мотельній дірі. Сидить собі там п'є, либонь пиво та дивиться домашній кінозал. Утім, вона погодилася з міс Шамвей. А вже ж він талановитий щодо технологій хлопчик. Завжди цим відзначався. Мати окинула його очима від голови до ступнів і зітхнула. І коли це ти встиг так вирости синку? «Не знаю», – чесно відповів він. «Якщо я тобі дозволю цим зайнятися, обіцяєш мені бути обережним?» «І візьми з собою своїх друзів», – нагадала Джулія. «Бенні й Норі? Звичайно ж». А ще, додала вона, «Намагайтеся бути обачними. Ти розумієш, що це означає, Джо?» «Так, мем, звісно, що розумію». Це означало не дати себе впіймати. Бренда зникла за деревами, які росли вздовж Мілл-стрит. стріт – промовив Бенні, – «ходімо». Він акуратно пригнітив сигарету в попільничці, а потім пішов і витяг пакет з дротяного багажника свого велосипеда. У пакеті лежав старомодний жовтий лічильник Гайгера, котрий пройшов шлях від Барбі до Расті, потім до Джулії, опинившись врешті-решт у Джо з його командою. Джо взяв кришечку з-під соку і теж загасив свою сигарету, подумавши, що треба спробувати покорити знову, коли буде більше часу, щоби краще сконцентруватися на цьому досвіді. А з іншого боку, може, і не варто. Він і так був присаджений на комп'ютери, графічні романи Брайана Вона і скейтборд. либонь, йому вже достатньо і цих трьох мавп, що їдуть на ньому верхи. «Будуть проходити люди», – нагадав він Норі Бенні. «Скоріше за все, багато людей, коли вони втомляться від своїх ігрищ у маркеті». «Нам залишається тільки сподіватися, що на нас вони не звертатимуть уваги». У голові в нього пролунав голос міс Шамвей, як вона каже його матері про те, що ця справа може зіграти важливу роль у долі міста. Їй не було потреби казати про це йому. Він, певне, розумів це краще за них самих. «А що, як хтось із купів нарисується?» – промовила Норі. Джоківнув. «Ховаємо його в пакет і виймаємо звідти фрізбі». «Ти насправді думаєш, що там, закопаний під Майданом, може працювати якийсь чужинський генератор?» – запитав Бенні. «Я казав, що це можливо», – повторив Джо. «І то різкіше, ніж йому б хотілося. Все можливе». Поправді, Джо вважав це більш ніж можливим. Він вважав це найбільш імовірним варіантом. Якщо купол не породження якихось надприродних сил, значить він силове поле. Силове поле – Потребує енергетичної підтримки. Він гадав, що це щось з роду квантової електродинаміки, але не хотів зайве підносити їх надії. І власні, до речі, теж. «Давайте починати дослідження», – сказала Норрі і підпірнула під жовту поліцейську стрічку. «Я тільки сподіваюся, що ви обоє добре помолилися». не вірив у силу молитов стосовно речей, які він здатен був зробити самотужки. Але він послав коротке прохання щодо іншого. Якщо вони знайдуть генератор, нехай Норрі знову подарує йому поцілунок. Довгий і солодкий. Дещо раніше цього ж ранку у вітальні будинку Маклечі під час їхнього консиліуму перед дослідженнями Джо зняв з себе правий кет, а потім і білу спортивну шкарпетку. «Каверзи або ласощі, понюхайте мої пахощі, дайте чогось смачненького потрощити!» проспівав Бенні. «Стулипельку, дурнику!» відповів Джо. «Не обзивай свого друга дурником», присеромила його Клер Маклечі, проте кинувши докірливий погляд на Бенні. Норрі не намагалася продемонструвати власну дотепність. Вона тільки зацікавлено дивилася, як Джо кладе шкарпетку на килим і акуратно розгладжує її долонею. «Це Честер Мілл», сказав Джо. «За формою точно, правда?» «Ти фантастично правий!» Погодився Бенні. «Така наша доля – жити в місті, що має вигляд шкарпетки Джо Маклечі. Або черевичка якоїсь старенької жінки. Жила собі одна старенька жінка, і жила вона в черевику», – продекламувала місіс Маклечі. Вона сиділа на дивані, поклавши собі на коліна фото чоловіка. Точно так само, як вона сиділа й тоді, коли вчора надвечір до них прийшла з лічильником Гайгера міс Шамвей. «Не знала та жінка, чим їй годувати дітей, бо мала їх без ліку». «Гарний віршик, ма», – сказав Джо, ледь тримуючись, щоб не вищиритися в усмішці. У середніх класах вони передавали одне одному відредаговану версію цього рядка. «Не знала та жінка своїм дітям ліку, бо не вситиму мала піхву». Він знову перевів погляд на шкарпетку. «Отже, чи має шкарпетка центр?» Бенні з Норрі задумалися. Джон дав їм можливість поміркувати. Те, що таке питання може зацікавити його друзів, було для нього одним із найпривабливіших у них факторів. «Такого, як у кола чи квадрата, центру немає», – сказала Норрі. «То геометричні фігури». Бенні її виправив. «Гадаю, шкарпетка теж геометрична фігура, в технічному сенсі слова. Але я не знаю, як би ти її назвав шкарпетка Гон?» Норрі розсміялася. Навіть Клер трішечки усміхнулася. «На карті міл ближчий до гексагона», – пояснив Джо. «Але не звертайте на це уваги. Радше скористайтеся своїм здоровим глуздом». Норрі показала на те місце на шкарпеці, де стопа переходила у вертикальну трубу верхньої частини. «Отут, оце центр». Джо позначив це місце кінчиком авторучки. «Не вельми це доречно, містер», – зітхнула Клер. Проте тобі все одно треба нову пару, я гадаю. І перш ніж він устиг поставити наступне запитання, вона додала. На карті це місце приблизно там, де наш міський Майдан. То ви саме там будете шукати? Там ми шукатимемо у першу чергу, відповів Джо, трохи розчарований тим, що в нього вкрали тріумфальний фінал пояснень. Бо якщо генератор існує, задумливо продовжила його мама. Ви гадаєте, він мусить міститися в центрі міста? «Або якомога ближче до нього». Джоківнув. «Круто, місіс, Маклечі!» – похвалив Бенні, піднявши руку. «Дайте п'ять, матір мого сердечного друга!» Ніяково посміхаючись, не випускаючи з лівої руки фото свого чоловіка, Клер Маклечі ляснула правою долоною по долоні Бенні. А тоді сказала. «Принаймні міський Майдан – безпечне місце». Зробила паузу, обдумуючи власні слова. І трохи спохмурніла. «Ну, мені так здається, але хто це може знати?» «Не хвилюйтеся», – промовила Норрі. «Я за ними наглядатиму. Тільки пообіцяйте мені, якщо ви дійсно щось знайдете, ви залишите його для спеціалістів розбиратися», – нагадала Клер. «Мам», – подумав Джо, – «я гадаю, ми якраз і є тими спеціалістами», – але не промовив. Він розумів, що від цього її збентеження лише посилиться. «Наше слово», – Запевнив Бенні, знову задерши руку. «Ще п'ять! О, матір мого!» Цього разу вона отримала обидві руки на фотографії. «Я люблю тебе, Бенні, але подеколи ти мене втомлюєш». Він усміхнувся печально. «Точнісінько те саме говорить моя мама».